Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés podcast 83. texasi műszeradását halljátok, én Szedlákáde vagyok. Én kis Gabriella. Én meg Fejes Palás. És rögtön akkor szopánkodjunk az elején, hogy régen minden sokkal jobb volt. Igen, ide majd később kérek valami chopin vágni, bevágni, hogy fájjon az embereknek. Most fáradt vagyok, jó? Képzeljük hozzá. Képzeljük ide, igen, rakunk egy YouTube linket, hogy mit kellett volna ide bevágni. Vagy zongora futam, nem vonul, se Szóval, azt adta az MT február 12 én és hozta le a félmagyar világ különböző címekkel, amelyek közül a kedvencem, elbutul a Facebook nemzedék volt, hogy a fiatalok az úgynevezett úgy fiatalok, 10 és 20 évesek 28%-a egyáltalán nem olvas könyveket, napi rendszerességgel pedig csak a 7%-uk vesz kötött a kezébe. És voltak még ilyen vicces idézetek, meg, meg dolgok, hogy, hogy de hát gyorsabb megnézni egy filmet, meg, meg amit olvasnak, az is csak ilyen Harry Potter, meg Alkonyat, meg Eggy csillagok, amit tehát mindenkinek kötelező volt. Úgyhogy találom. Aha. Azt írják hogy egyébként, hogy ilyen 500 emberes mintát vettek, ami tehát tényleg eléggé reprezentatív. Úgyhogy valószínűleg tényleg ez a helyzet. De ezért kívülről nem az látszik, hogy, hogy a metrón továbbra is olvasnak az emberek? Lehet, hogy nem őket kérdezték. Aha. Lehet, pedig egy átlag metrón nem csak olvasnak, hanem mind, most már tényleg Konstans egy vagy két e reader vagy, vagy tablet ott van. Igen, akkor mindig úgy oda menne az ember, így lepocsizni, hogy. Aha, igen. igen egyébként menjük. lehet, hogy vannak ilyen fizetett emberek, mennek körbe-körbe a metrón, akiket a magyar könyvkiadók pénzelnek. Mm -hmm. Pusztán azért, hogy ne lássuk, hogy ez valójában nagyon nem menő. Egyébként én azt teljesen meg tudom érteni, hogyha valaki mondjuk inkább így a a szórakoztatás oldalról közelíti meg a dolgot, hogy ilyen kalandregények voltak régen, meg mit tudom én, ahelyett teljesen jó lehet, nagyon jó minőségű tévésorozatokat nézni valóban, tehát a szórakozás része, a, ennek a irodalom befogadásnak, az tényleg le van fedve tévé által. Az egy dolog, hogy, hogy mondjuk mi, akik már rászoktunk, itt többet ki tudunk szedni egy-egy könyvből, mint mint esetleg, amit az ember egy tévé bámulás közbe fogad be, de... Uh, jó kérdés, én a, én a ugye gyerek hiány unokahog unoka viselkedését nézem, és ott uh, egyszer csak eljött az az idő valamilyen könyvhatására, hogy így rácupantak, és, uh, és itt megvannak a favorit könyvei, hogy akkor ilyen végigfutnak az egész sorozaton. Vannak ezek a Jeronimo sztiltanok amik a kicsiknek van, a nagyoknak, meg számtalan. Tehát a, a, a Szent az, az mestébe befutott egy karácsonyi ajándék kapcsán. Mind a két sorozat, amit említettél, az nálunk is nagyon népszerű, úgyhogy... Igen, és jó hosszúak. Tehát, hogy elkezdik olvasni, akkor az ilyen, ilyen izé kaputrog, <gül> be, Lehet, hogy Lehet, hogy így ingyen kéne adni, nem? Lehet, elsőt. hogy Melkiben vagy Burger King-ben osztogatni Happy Meal. Happy a Szent annul annó beszéltünk is, már, amikor nagyon korai adásban nem tudom, emlékeztek-e. Igen, igen, Volt ilyen lájkolós like verseny, melyik iskolában menjen el a szerző. Tehát ott bődületes tömegeket tudtak megmozgatni arra. Meg az, hogy csak Harry Potter-t olvasnak, szerintem ott a csakot, az ki lehet venni, mert azok jó könyvek is, aki arra így rácuppan, simán lehet, hogy megkíván valami más sorozatot, és akkor egy beljebb lehet jutni. Igen, igen, igen. Meg igen. hát minden, mondjad? Igazából meg kell nézni azt, hogy, hogy mi a bitomi következő öt-tíz ennek a listának. Mert amúgy az a, a Harry Potter, mi volt a következő Egricsilagok, Twilight, azért nem egy íretes sor. Nem tudom, hogy hány százalékra írták, hogy hány százaléka a fiataloknak nem olvas, de szerintem annyi százalék az embereknek általában idióta, nem? Tehát ezen nincs, nincs semmi gond, persze, hogy nem olvas. 30 -ok olvas Aha. A 30 százalékok olvas, felfelé kerekítve rendszeresen. a 70 százalékra mondjuk az idióta. Simán. 80-20. <gül> <gül> Jaj, egyre -egy, lesz. Ne, ne elemezzük tovább, mert... Jó rendben, de hát az volt a Tudasztó. cím, hogy csapánkodunk, tehát igazából adjuk meg a módját. Azonban, hogy megtaláltam közben az IPSOS-nál, de ott sincs semmi értelme statisztika ezen túl, a kis én túl. Jaja. Akkor hozzuk előre a másik iszé vagy menjünk a Cuki fele. Sopánkodjunk tovább, mert okay. amúgy le akartam kötni. Gabi? Jó, én először egy mai ünnepről beszélnék, ez pedig én is csak véletlenül vettem észre a médiából, hogy ma van az anyanyelv nemzetközi napja, aminek uh, egy uh, elég szóró apropója volt, hogy ezt így kitalálták konkrétan. 52-ben, Pakisztánban az urdu nyelv lett a hivatalos, és ezt Bangladesben uh, meg tiltakozások indultak, mert nekik nem az anyanyelvük, hanem a bengáli. És nagy tüntetést, tehát öten uh, ott maradtak, a rendőrök elég keményen léptek fel, és akkor ezóta... Uh, anglodos javaslatot erre ezt így be is vezették. Igazából 2000-ben kezdték el ünnepelni. Nem volnak talán valamilyen rendezvények is Budapesten, de azért ez nem az, amire úgy, úgy megindulnak az iskolák, vagy, vagy, vagy mint tudom én, papokban vagy ezekben az irodalmi ö, kávézókban, vagy kocsmákban valami program van, de lehet, hogy még ennek is lesz értelme. De ez még ugye önmagában nem so ha bár szomorú az apropó, de én ennek kapcsán előbb Kett, vettem egy másik linket, aminek a, volt egy állítás, ami nagyon érdekesen kapcsolódott ehhez a témához. Ez pedig egy, egy nyelvtanulásról szóló blog, nyelvtanárok vezetik, a LingBing, és ez a Hogyan állunk nyelvtudásilag, egy 27 EU tagállamban végzett felmérés alapján, és hát elég hitványul, tehát azt is nézték, hogy ki mire használja az idegen nyelvet, és itt is a százalékok azok rendkívül, rendkívül gyengék, és nagyon. Na, azt nem láttam, hogy hol szerepel az, hogy, hogy eredeti nyelven olvasnirodalmat, de újságolvasásra például 13 százalék. Nem tudom, hogy szült a tanulmány, de itt a, a linken van egy másik link, amit a tanulmányban. Tanulmány meg lehet nézni, természetesen angol nyelvű a tanulmány. Tehát, és ami, ami számomra érdekes volt, az az, hogy, hogy az a mondat, hogy Magyarországon lényegében mindenki tud magyarul, Görögország mellett az az egyetlen olyan állam, ahol a lakosok 99%-ának az államnyelve az anyanyelve. És azon elgondolkodtam, hogy lehetséges, hogy ez az, az, ami miatt kevésbé vagyunk motiváltak. Egyszerűen kevés olyan közösséggel élünk együtt, akikkel akikkel talán más nyelven kéne kommunikálni, vagy megszokni, hogy más nyelven működnek itt mellettünk, vagy más az anyanyelvük. És akik szóba is állnak velünk ennek elnére. <gül> Nekem az az érdekesebben az egészben, hogy most talán már korábban is beszéltünk róla itt az utazásaim kapcsán, hogy nagyon sok ilyen belorúsz, meg ukrán emberre szoktam beszélgetni, és hogy mennyire más jellegű ez a probléma itt, a, mi az állami nyelv, meg mi az, amit otthon tanult, meg mi az, amit használt az elmúlt mit tudom, mi 30 évben meg hogy változtak ezek a dolgok? Nekünk annyira kényelmes valóban itt ez a kis magyar, hogy. Hm. Igen. De el, úgy, el, vannak itt érdekes statisztikák még, hogy tévé meg filmnézésre mondjuk a 23% használja 27 internetezésre. Mi a többi? <gül> Az nem olvas. És nem néz tévét? <gül> <gül> nem olvas, hallgatja bach, lemezgyűjteményét. Szerintem, uh, igen, azt érdemes megnézni, hogy azok, akik a friss sorozatokat uh, netorrentezgetik, uh, megszerzik, és megnézik, azok milyen uh, felirattal nézik meg, mert uh, én azt vettem észre például az Utopia uh, cím sorozatnál. Amit ugye? elkezdtem egyébként nézni, az, az jó tipp volt, de kicsit haragszom rá, de nem menjünk abba bele. Oké, okay, hát uh, vannak kemény momentumai, de én azt hittem, hogy hat rész, de most felröppent az hogy lehet, és nem is fejezik be, majd kiderül. Mindegy, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy kikerült a friss rész, és gyakorlatilag másnapra volt magyar felirata. Tehát ez egy rendkívül ez egy legalábbis egy, szab, egy szubkultúrában gyorsan elterjedt sorozat volt, és, és ez a szubkultúra gyorsan kis termelte magával a magyar feliratot, mert szükséges volt. Nem tudom, egyébként ez a, ez a kutatás így mondjuk figyelembe vett ilyen különbséget, hogy a fővárosba hogy megy, vagy vidéken ez a dolog, mert most például akik itt voltak angol vendégek, azok mondták, hogy két vagy három nap után volt először olyan, hogy valaki olyannal boltba, vagy akárhol beszéltek, aki nem, nem tudott semmennyire angolul, tehát hogy bárkit megszólítottak, taxis, vagy boltos, vagy mit tudom, én recepciós, meg minden valamilyen szinten meg tudott szólalni angolul, és lehet, lehet, hogy vannak ilyen pontok, ahol sokkal-sokkal ahol jobb a helyzet a nyelvtudással. Máshol meg, meg lehet, hogy, hogy nagyon lehúzza ugye a statisztikát, mert ott kevesebb idegen van, vagy nem tudom. Jó kérdés az, hogy a szükség esetén elő tud benyezni, valami tudást az illető, uh -huh. és valami minimális uh, spéci szituációban alkalmazza, vagy, vagy pedig tényleg tud ezzel az eszközzel úgy élni, mint a, hogy, ha, hogy használja akár számos területen. Most ezzel már visszaveszek, a... mert egy, első körben az emberek 80%-át és most meg a nem fővárosiakat sértettem meg, de nem tudom, értétek-e, miről beszélek, hogy, hogy lehet, hogy, hogy jobban rákényszerülnek bizonyos helyen az emberek? Nyugodtan mond még azt, hogy egyébként te is vidéken laksz, tehát itt az én abszolút. Én Ez aztán a leginkább. Ebben a kérdésben legalább egy vannak cigány barátaim érve felérő megoldás lenne. <gül> Oké, okay. hát ezt akkor tetézzük. Uh, egyébként volt egy izgalmas mondat még itt az nem Nemzetközi Napja szócikben, nem tudom, felfigyeltek-e rá. Ilyen sajnálkozom, hogy a wikipedia az nagyon nem illik szerintem, hogy a nyelvek kihalásának folyamata annak tetszik, és az UNESCO ezért tartotta fel, hogy ráirányítsa a világ figyelmét erre a jelenségre. És ez nem egy ilyen teljesen evolúciós dolog egyébként? Hát szerintem így meg lehet őrizni, mint a hímzést, meg mit tudom én így a hagyományok között, és akkor így majd lehet tanítani, nem? Hát igen, evolúciós, de volt a kép evolúció, Eredményének tekinthetjük azt is, hogy fajok kihalnak, de azért igyekszünk mégis megtartani ezt a gazdagságot. Kérdés ez, hogy... Egy készen már szerintem. Mert, hogy, tehát, még azt tudom mondani, hogy a földnek szüksége van ennyi fajra, meg majd, hogyha kihal, nem tudom, én milyen gyapjas lepke, akkor nem tálunk benne majd szívgyógyszert. De tehát azt, hogy eltűnnek etnikumok, mert beolvadnak nagyobb <gül> népcsoportokba, én egy, egy rossz, rossz példa volt valóban, de valahol az emberi civilizáció így törekszik arra, hogy mesterségesen fenntartson dolgokat. Aztán jó kérdés, hogy egy, egyfajta ilyen game bank, ami, el vannak tárolva a dolgok, amelyek igazából már nem léteznek az mennyire élő aztán de... majd mindenki egy idő múlva esperantó nyelven fog csak beszélni. Persze. K keresek egyébként olyan nyelvlistát, ahol, ahol vannak olyanok, amik, amik kis, igazán kis nyelvek, de piszok nehéz találni. csak olyan nyelv van, amit ilyen 18-19-20 millió meg 10 millió beszélnek, amit aztán semmi nem fenyegetnének. Na jó, hát én az szerintem az hopp, az megjelent az a viszhang is. Szépen. De szerintem kezdjük el a norvégokat is cikkizni, mit szóltok volna? Nem, nem, nem, én, én védem őket, ez a cikk, ez csodálatos, igazából mindenkinek ajánlom, hogy olvassam, mert számtalan finom, finomság szerepel benne, de én egy könyv miatt vettem elő, ez történet annyi, hogy a norvégoknál egy tévéadás, ez konkrétan a favágásról és a, és a tűzről szól, bocsánat, közben itt a macska ö, átrendezi a szobát, és, és nagyon népszerű lett ez az adás, sőt, még több számos vitelt generált a, az, hogy voltak épp, hogyan is kellene előkészíteni a fát, és hogyan kellene legaljazni felfelé vagy lefelé, illetve De, ugye maga az adás iszonyú meg hosszú. hogy a kéreg fölül legyen, vagy alul, mikor képacparakod. Igen, igen, és és ami még tetszett, az az, hogy ugye, ez egy rendkívül hosszú adás, kicsit a, a, az akvárium effektre emlékeztet engem a Duna tévén, de hát az, az ha jól sejtem, az, az lúpolt volt, nem? Tehát, hogy egy idő után a halak ugrottak egyet, és újra kezdték. Sosem néztem <suk> addig, hogy ezt tudjam. Mi, mi, Millettem, amikor néztem, akkor mindig forgott a szoba is. <suk> <suk> <suk> ah, és, de ez, ez valós idejű <suk> Tűz, és uh, ugye folyamatosan táplálni is kellett. Egy hölgy táplálta, aki néha még uh, máj volt cukrot is sütött, illetve lehet ott a Facebook oldalon javaslatokat tenni a fahasábok elhelyezésére, amikor táplálni kellett. De nagyszerű a történet, és, és tényleg egy kicsit megvilegítja egy másik kultúrában, mi az, ami alapvető, és mi nem gondolunk rá, de ami érdekes... És ezt att... egy ilyen bestseller best könyv inspirálta. Igen, igen, ami, ami iszonyú népszerű volt, és itt uh, Beszél. szó van arról is, hogy val, ahogy, ahogy voltak éppen kik vásárolták ezt a könyvet ajándékba, ezeknek a klasszikus ö, ö, férfi típusoknak ö, megvették, aztán a karácsonykor felfutott, aztán karácsony után megment vissza az illető, mert még több ö, családtagjának akarta beszélezni, miután megismerkedett a könyvvel. Szóval ö, én nem is tudom, hogy itt, itt Tudtak-e más ilyen hasonlót? Tehát, hogy egy országnak valami egészen fontos, alapvető, és a másik ország szemére teljesen érthetetlen, és ha bár kedves szokása vagy ilyen alapvető kulturális motívum az ilyen, ilyen fontos helyet játszik, hogy szerepet játszik a kultúrájukban. Nekem egy teljesen más jutott lesz, hogy ez kicsit más, hogy azt egyszer hogy össze kell gyűjteni, ha más leszből lett cikk a cégnél hogy mik a világ legizgalmasabb webkamerás adásai. Aha. És ugye vannak klasszikus az a, az a bitumen, ami csordul ki 150 éve egy, egy ilyen töltsérből. Lehet látni különböző ilyen kis állatokat. most például múltkor találtam egyet, ahol egy sasfiókát lehet figyelni, hogy lassan elhagyja már a fészket, meg van a sajtérlelés, pesgőforgatás az összes több ilyen klasszikus dolog. És ez is ilyen egy kicsit egyébként. 80-es tűz, tűz. Igen, nekem az jutott eszembe, hogy nekem is volt már olyan élményem, hogy fát aprítottam, és tüzet raktam belőle, és hogy az milyen jó dolog, tehát teljesen, lehet, hogy el is olvasnám a könyvet. Igen, Én, lenne lehet, hogy meg kéne nézni. Én arra gondoltam, hogy, hogy, hogy a tűz, mint olyan, tehát bármikor lett, hogyha valahol tűz van, akkor, akkor mindig van akármennyire sok a részek körülöttem mindig van, öt ember legalább a külés nézi. Ez a nézi. Aztán valaki azért doboz gitart, és akkor minden <gül> <igye>. <gül> Igen, de, de ahogy megöregettünk, már <gül> van ez valahogy le kevésbé koordinális része, csak a nézés. <gül> <gül> de nem csak úgy, tehát van egy ilyen elmélyült arc hozzá. <gül> abszolút, Igen, abszolút. A, a belebámulás. Jó van, na akkor még mielőtt a hallgatók itt felgyújtanak dolgokat. De mondjuk e... ottán kérjünk róla Facebookra fotókat. Igen, akkor csak említés szintjén, hogy a Nebula díjra jelölteket, Nebula, akkor már úgy mondom, jelölteket kihirdették, és megkérdezném Ádámot, hogy egyrészt, hogy beszerezte, de másrészt, hogy volt-e már belőle, amit olvastál. Nézem, de szerintem ebből uh semmit. A szaladélynak pedig az lehet, hogy megvan nekem. Aha. Én nekem azt tűnt föl ebből, hogy a Kim Stanley Robinsonnak új könyve megjelent, és az miért nem nyomja az arcomba az Amazon, amikor minden más szart ajánl. Holott azt nagyon szeretem. Ó, tőle a rizs és a sójéveit olvastam Igen, az, azt az, imádom, az azt nagyon azt jó az volt. Imádom. Tényleg? Én azt nem olvastam, én az... A... A Vörösmarsz. Igen, az is jó, de, de ez az újabb, azt, azt nagyon szeretem. Ú, uh, azt néztem. Köszönöm, fiúk, hogy ezt most itt bedobtátok, mert nagy élmény volt. <gül> Illetve ott van <gül> a Méri Robinett Koval, akinek meg a podcastját hallgatom. Az is egy rendkívül okos ember, úgyhogy lehet, hogy azt is meg kell nézni. Jó, vannak azt hiszem kiosztottuk itt a, a feladatokat. Ebből aztán sosem lesz az, hogy elolvasjuk, de most tegyünk úgy, mintha... Azt hittem, hogy már a díjat, de... Na, a következőt azt nem tudom, ki gyűjtötte. A következőt én gyűjtöttem a Facebook nemű népszerű világszerte ismert közösségi hálózatról. Üm, nem tudom, hogy hogy lehet ez dramatizálni, leginkább se, hogy úgy elmondom a poént. Egy ilyen rövid, örkény, perces jellegű bejegyzés volt Iványi Györgynek a tollából, aki azt hiszem egyetemi oktató, én most találkoztam először, hogy hamaromoztotta meg, Bement szegényen Libribe, és megpróbált egy Roald Dahl angol könyvet vásárolni. Aha. Tegyük hozzá, hogy valószínű, mi inspiráltuk, mert hogy szóba került, ugye? Csak remélni tudjuk, hogy ez így van. És az egy dolog, hogy a eladó nem ismerte sem a könyvet, sem pedig a nevét. De aztán, aztán kiderült, és akkor innen az idézet, hogy a kolléga, aki írta a könyvek, azaz az az délelőttes volt aznap. És ez az egy perc némat csönd, ráborlogzok <gül> a számítógépre, te isten. Tényleg ez, ez hihetetlen, hogy, hogy, hogy, hogy mik történnek ebben az országban. Fel vagyok háborodva. <gül> Sopánkodjunk <együtt. gül> Azt, az, hogy Egyszer tízben, már belefutottam egy ilyenbe, akkor száz györ Miklósnak a Lovak a Ködvenc című regényét próbáltam megvásárolni karácsonyra. Aha. És egy nem volt, de ilyen nagy portál üvegcsillagó, akármint ilyen jó könyvesbolt mentem be. És rákérdezte most abba a módon, hogy van-e. És elvittek az ilyen albumokhoz, és megmutatták, hogy lobakról ezek a könyvek vannak. <tos> és voltak egy csinos nagy fotóval, meg minden. Én csak ellenpéldát mondok, hogy, hogy én a céghez közel ott a korvin plázában, nem is tudom, ott nem Libri van, hanem Aleksandri. Alexandra. Alexandra? Alexandra. Igen. Oda mentem be, és ott kérdeztem valami könyvet, és teljesen képbe volt az eladócsaj. Tehát ilyen is van. Viszont a másik dolog, hogy ti nem dolgoznátok szívesen könyvesbordba, hogyha ez megfizett. szakma lenne. De tök jó lenne. Szóval szerintem csomó ember van, aki tök élvezettel és tudással dolgozna ott. Szomorú, hogy, hogy nem ilyen hm. van azokat az embereket kell még összegyűjteni, hogy megveszik a könyveket, hogy aztán legyen mit a tejbe aprítani, hogyha van pénz tejre egyáltalán. Aha. Én attól félnék, hogy, hogy kikészíteni az a dolog, hogy ott vagyok a könyvesboltban is, vagy jól megélnék belőle, és a könyvesbolt is megélni, és nem lenne ide olvasni. Vagy pedig átbogarázhatnám az összes könyvet. És, és De ugyanakkor nem lenne forgalom. Mi? Igen. igen. Csináltad úgy, mint a fickó Black Hát, vagy úgy és sorozatot forgatnak belőlem. Igen, és kiutálod az összes olvasót, az összes vásárlót. Nem az de már most sorozatot forgatnak belőle, csak hang, hang, hanggal. <gül> Jaj, tényleg. És Rádiójáték. És... <gül> Oké, okay, akkor elveszem a bárdoglemezeket, mert jön a vihar. <gül> Igen, és a Szabó Csát következő adásában a könyvekről lesz szó. Na, meg a következő szakaszban is szerintem váltsunk gyorsan. Nem. Igen, mesélj arról mit olvastál Balázs. Hogy meséljek róla, hogy mit olvastam. Ú, te most nézem. <laughs> Igen, ez kemény kör lesz. Szóval az az alaphelyzet, hogy stresszelteli, munkás, feszültséges hetem volt, és ilyenkor az ember ugye az elmenekülést keresi a könyvbe. Próbáltam nagyon light irodalmat fogyasztani, ami szórakoztat és pihentet. És az első könyv, azt úgy találtam, hogy így tényleg fogalom nélkül klikkelgettem az Amazonon, hogy ajánljon már valami jót, és folyton ezt tolta az arcom, és mondta, hogy jó, akkor megveszem. Ez a Robert Cray nevű írótól a Suspect című könyv, egyébként valami híres krimi sorozatot is írt, még sose olvastam tőle semmit. És ez a könyv ez pedig alapvetően egy kutyás nyomozós könyv, tehát a, a, a, a oh, oh. Igen, igen. És a, az az alaphelyzet, hogy, hogy van egy rendőr, aki a, az első pár oldalon a, a partnerét elveszti egy, egy lövöldözés során, meg van egy, egy kutya, aki Afganisztánban az ő partnerét veszíti el egy egy lövöldözős, bombázós helyzetben, és akkor meglepő módon Kocsmába. összekerülnek. Igen. Mocs <súrítás> <súrítás> mellett a tiszt, ne kapult, ne? <súrítás> Igen, igen, és akkor nyilvánvalóan akkor most együtt kezdenek nyomozni, és személyiségfejlődés lesz. De a, a, amire kellett a könyv, hogy egy ilyen light entertainment legyen, ugye erre abszolút nagyon jól működött, nagyon jól olvasható, könyv volt és nagyon tetszett, hogy bizonyos fejezetek a kutya szemszögéből voltak megírva, de nem úgy, mintha egy kamerát raknánk a kutya fejére, hanem, hanem úgy, hogy, hogy hogyan éli meg az adott helyzetet a nagyon limitált, ugye kb. két-három éves gyereknek megfelelő agyi kapacitásával, és mégis nem, nem ilyen béna meg volt, hanem, hanem kedves volt abszolút a, az egésznek a hangvétele. Nagyon jó, nagyon erős karakterek voltak benne, simán, e, simán tudnám olvasni, ha lenne folytatása. E, úgyhogy a, aki hasonló módon ilyen nagyon az a szórakozást keres, annak tudom javasolni. Én is, meg az Amazon is. A másik, tehát ha, ha már ez is a kutyás nyomozós könyv is intellektuálisan kihívás lenne, akkor van annál lejjebb. Ja, fogok szop... keresni a poszthoz direkt egy ilyen amerikai zászlós, nem kifet. Igen, hát, legyél szíves. Visszatérő vendégünk itt a, főleg a korábbi epizódokban volt a Brett Thor nevű egy ilyen neokon amerikai író, akinek a Scott Harvard a komandós Névisil főszereplésével van egy ilyen arabgyűlölő sorozata, és ebből a kilencedik könyvnél járok már az a cím, hogy Foreign Influence, és... Tényleg nagyon-nagyon kényelmes és pihentető volt visszahelyezkedni ebbe a ultra leegyszerűsített, nagyon-nagyon érzelmileg töltött amerikai világképbe. Ezt ilyen hangos könyvben hallgatom. Na, itt nem éreztem, mint múltkor a George saunders hogy annyira oda kell figyelni, hogy nem tudok futni közben, közben futni is lehet meg akármit csinálni. Olvasni. Igen, olvasni is akár teljesen követhető a történet. De tényleg engem ez, ez abszolút pihentett ez a fajta kommandós nagyon egyszerű történetvezetés. Aztán már amikor múltkor beszéltünk a nyolcas rész kapcsán, és ott is már megjelent, hogy na akkor legyen valami, biztos szóltak nekünk, hogy legyen benne személyiségfejlődés, és akkor most már van barátja a harvátnak, meg, meg azon gondolkodik a, az előző epizód óta, hogy, hogy, hogy kéne neki gyerek, és akkor erről néhány mondat elcsattan. Tehát általában inkább arról van szó, hogy, hogy, hogy uh, hogyan uh, lövi szét a, a gonosz gyerekgyilkos arabokat. Tudom javasolni. Egyébként sem én engem fogok olvasni egyet ebből. Én nem ígérem. <gül> Tovább is adom a szót valami komolyabbra. Hát nem, nem én leszek az, aki a komolyabb témákat felveti, bár egészen kellemes novellákat is olvastam a héten. Én a, a magyarul olvastam Árnyak és Rémek Ray Bradbury emlékére című a, magyarul megjelent novellás kötetet olvastam el, amely hát ugye már ebből lehet sejteni, hogy miről is szól, és nagyon, nagyon jó kis írók novellái szerepelnek benne, is, és amit még szerettem, hogy mindegyik végén van egy kis hozzáírt utószó, amelyben boncolgatja az író, a Bradbury az fűződő kapcsolatát, legyen az személyes, vagy egyszerűen csak egy erős élmény, de hát kell mondjam, hogy nem érgeztem meg, hány novella volt benne, de, de a legtöbbje én úgy éreztem, hogy habár tehetséges, vagy jó mesteremberek írták, de inkább csak a tisztelgés mozdulatát éreztem benne, vagy pedig valamiféle megidézését annak, ami, ami maga Bradbury, de, de nem, nem értek fel hozzá, vagy nem tudtak önmagában jó irodalmi művet létrehozni. Viszont szerepelt benne egy-két olyan novella, ami önmagában kompletten tetszett, és hát a Gémennek a storia az, az, az nagyon tetszett, bár az is egy ilyen kis etűt, egy ilyen talán azt mondanám, hogy futam, de, de annyira finom dolgok vannak benne, hogy, hogy az rögtön az elején azzal is indítom a kötet, ez nem véletlen, hogy az nagyon örültem neki, ez Joe Hillnek is egy nagyon kellemes novellája szerepel benne, ami a kötkürt című novellát rezonál, nem tudom, milyen rá emlékeztek-e, ez egy nagyon megrázó Bradbury novella, vagy olvastatok-e bradbury a időtlen tóban ragadt lény, és a hajó a kötkürt. Én nem olvastam, de ez a pár szó is elég volt, hogy így rémületet érezzek. Aha, nem, egy ilyen nagyon, nagyon szomorú, retten, tehát ö, viszonyatosan erős hatást kelt ez a, az, az évszázados magány, ami, ami egy ilyen művieszközzel próbál már kapcsolatot teremteni, és, és, és hát Bradbury azért elég jól írt. Közben a macska próbál játszani a kezemmel. És számos olyan novel szerepelt benne, akik szerzőjénekét én megegyeztem, mert egyszerűen valahogy olyan, olyan szituációkat annyira jól rögzítettek, főleg például párkapcsolatokat, házasságok, remek házasság jelenetek szerepeltek benne. Szit, foszló házasságok, működő, minden probléma mellett működő házasságok. Ilyen mesebeli házasságok. Tehát eh, azt vettem észre, hogy a ez, ez, Bradbury számunkra, vagy legalábbis Magyarországon jobban eh, kidomborodott azt, hogy ő egyfajta science fiction író féleség, de ugye hát ő az, akit aztán bele, beleraktak már régebben is a negyedikes irodalom de ennél sokkal irodalmébb, és, és, és ezt nagyon sokan irodalmi szövegekkel próbálták megidézni. Egyáltalán nem egy ilyen ijesztgetős, riogatós, kísértetes, űrhajózós dologról van szó. Szóval én ajánlom ezt, a történet, ezt az egész kötetet azoknak, akik szívesen vesznek egy kis merítést a Magyarországon nem annyira ismert, vagy nem elterjedt szerzőkből, és akkor lehet válogatni. Na ezt félre rakom, mert ettől még akarok valamit olvasni. Novelles kötetről ennél többet nem lehet mondani. A másik viszont egy magyar regény, méghozzá Anna eső című kötete. Én szerintem ő már többször szóba került így a podcastban, de lehet, hogy az első könyvét, hogy három regény jelent már meg, azt még akkor olvastam, amikor még nem volt podcast. És ez annyira hihetetlen, egyéb balás, hogy. Igen, <gül> volt, igen. <gül> volt ilyen is. A másodikat, a, a, a hivatásos, azt kihagytam, és az eső, ez a harmadik könyve. Tehát két regényét ismerem, és ezek alapján ezek nagyon erős női karaktereket teremt egyfajta női léten kívürekedő, az a nem tudod de mégis ilyen férfiakra hatásgyakorló és jelboldoguló csajok, akik iszonyú jól rögzíti a sztori ezeket az elperegyes monológjaikat, hogy viszonyulnak a világhoz, vagy akár a, a testükhöz. Ez az első egy fiatal ö, fővárosi léhatóleg statikus, vagy építész uh, lány történet, aki visszamegy a szülőfalujába débe, ahol uh, ahol uh, különböző majorokat kell feltérképeznie, és így kicsit szembesül a, a régi családi uh, szituációkkal, viszonyrendszerekkel is, és állandóan esik, folyamatosan esik, ez egy nagy, igazi ez magyar... Ez feldobott téged most. <gül> uh, nem, mert ez, ez nyáron játszik. Mm, nyári eső. Igen, Bár igen, lenne még, már úgy, az. Konstant még, hogyha stabilan esik állandóan, vagy, vagy, vagy folyamatosan beékerülik a szövekbe, hogyha nem esik, akkor is utána esni fog. De, de ez a rész is tetszett, de maga a történet, az, ez a családi ö, száll, a, kipontás, a megismerkedés a szituációkkal, és valamiféle haradás, ez, ez egyáltalán nem ragadott, meg szerintem ez nem sikerült ebben a könyvben. Karakter Léte az, amiért mégis uh, tetszett az egész. Egyébként egy uh, hetedik hónapos terhes uh, csajról van szó, aki így küzdködik meg a világgal és a saját terhességével, és egyáltalán nem a hagyományos uh, pocaklakós visszanyulással, hanem nem akarta a gyereket. Nincs, nincsen igazán tisztázottan együtt az apával, aki viszont próbál vele együtt lenni, és, uh, és, és nem is tud hirtelen mit kezdeni azzal, hogy lesz egy gyerek, és hogy mennyi minden megváltozott körülötte a testével, a világhoz, a világ és az ő viszonyával. Tehát én ajánlom, mert jó, hogy vannak magyar regények, de szerintem annának még lesz jobb. Ugye ő az, aki ír valami science fiction-ös ifjúsági regényt is, és hogy akkor is szóba került, hogy persze a riportban szinte Eszimov és Bradbury került elő. Ezen elgondolkodtam, amikor olvastam, és arra jutottam, hogy lehet, hogy mindenki azért dobja be ezt a két írót, amikor arról beszél, hogy ő szereti a science fiction, mert hogy azt feltételező, hogy ezek a nevek azoknak is ismertek, akik a Report olvasói, tehát vagy a, vagy a reporter tehát hogy az a közeg, ahol ez, ez, ez egyáltalán megjelenik. Nem, nem egy belső körben, ahol bedobhat olyan neveket is. Én ezzel próbálom menteni. Meg kéne egyszer próbálni ezt ilyenkor a reporter visszakért, és akkor ön ilyen regényeket ír, mint az egy ricsi is volt? De valószínűleg a riporternek ez pontosan helyén való volt, hogy, oké, eszem a Bradbury, tehát Science Fiction. Én nagyon remélem, hogy nem volt annyi idegintalan. Nem tudjuk, nem tudjuk. De én mondom, Sosnál ettől még. Már meg tudni, de. Ettől Akkor... még ez a könyv jó lehet. Viszont most aztán tényleg lett, mondani, hogy Ádámtól valami egészen más tólvasztott. Uh, igen, én. Kezdem az elején a irodalomtól menjünk kifelé, Na hogy a végig kapcsolják a podcastot, mielőtt előtt Az egyik, amit olvastam, az Tim mohan -nek a Limited Edition című novellája, ami itt valami csipok közben nekem, de abba hagyatom vele, ami megjelent egyszer az ARK nevű folyóiratban, és most mivel a valamelyik, igen, a BSFA díjra esélyes, azért kiadták így, így ír, hogy minél több mert Hát ez egy piszok jó írás, ez egy gyönyörű szép novella, Ö, annak ellenére, hogy, hogy annyi szó, annyi, annyi jelenség, annyi minden van benne, hogy, hogy az ember így időnként rosszul is van tőle. Van benne kibővített valóság, van benne ilyen favela jellegű, amit ugye nagyon szerette a Bruce Sterling, ez a szegények vagyunk és nagyobb vagyunk a Facebookon, és valahogy elélünk, és, és itt a technológia a nyomorban típusú vonala, van egy smart mobzos, mobilon szervezi magát a, a társadalom vagy a, a kis huligánok vonala, van benne sneaker kultúra, amit Magyarországon talán annyira nem erős, de mondjuk a Amerikában igen, ez a limitált kiadású cipő körül forog az egész. Uh, és még van benne gamifikáció is, mert mindenért járnak a pluszpontok, meg a badge meg a pletszik, meg a jelvények, és az egészet úgy gyűri össze egy, egy nagyon egyszerű történetben, ami tulajdonképpen egy belvárosi sportüzletnek kifosztása és lerombolása, hogy, hogy kerek is, egész is, teremt egy egész világot, nem csak azt a sportüzletet, nem csak a, a jövő brisztolját, ahol ez történik, hanem, hanem benne van a, a teljes bolygó kicsiben igazából. Gyönyörű szép írást. Egész kerek működik uh, hihető 15 perccel a jövőben. Ha nem vigyázunk, akkor ez lesz. Ez a fickó ez nagyon ügyes. A novell-es már beszéltem valamelyik korábbi adásban, ott a három írásból kettő volt nagyon jó, ez pedig jobb, mint bármi abban a kötetben. Csábító. És rövid, és pusztítás van benne, és beletvitelnek. Tényleg mindenki olvass el, 15 perc alatt el lehet küzdeni az egészet, és utána az ember néz, és azon gondolkodik, hogy akkor lehet, hogy a Google gagaz mégsem arra fog szólni, a Google Glass, hogy nézzünk. Ki és azt mondjuk neki, hogy most akkor közvetítsen nagymamának, hogy elfújom a tartát, hanem arról, hogy a YouTube-on azt látod, hogy szétszedik a stadiont. Én már be is nyomtam a olvasomba, úgyhogy. Mindenképpen. És a másiknak meg a felénél, sőt, negyedénél tartom, ne, ne, ne, harmadánál. Szóval az elején az megint Mark Levénzon nevezetű közgazdász Csávónak a könyve, aminek egy nagyon szép hosszú című van, az, hogy Uh, the box, How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger. Uh, Ami nem hangzik szerintem elsőre egy izgalmas témának, ennek elére az, most valamikor az 50-es évek végén járok benne, és már feltalálták a konténeres szállítást, de még nem változott meg a világ. És el fogunk odaérni majd egyszer csak a végére, és egy iszonyatosan alapos könyvről beszélünk, ami emellett nagyon érdekes, meg, meg vannak benne sztorik, meg, meg épülnek cégek, meg leromlanak városok, meg átalakul közben New York 15 oldalon például, mert, mert a belvárosban nem lehet csak úgy át egy konténert. És a világ egyik legnagyobb kikötője itt válik másodlagossá, nagyon rövid idő alatt és nagyon rossz döntések következtében. Szóval eljutunk a végén oda, hogy... Hogy egyszerűbb lesz Kínából hozni a tornacipőt, mint előállítani, jászt nem tudom, hol. Hm. És, és hogy találtál erre a könyvre? Hogy kérdezzem meg. Nem tudom, milyen éjszakai kattingatás volt. Aha. Tehát tudom, az a tipikus kör, amikor az ember elindul egy blogpostból, megjárja a Wikipédiát, néhány tabot ki itt az IMDB-n, hogy aztán Twitteren találjon egy linket, ami kimutat nem tudom, és a végén ott van három darab új amazonos amit felrak a vislistre Aha és pont volt az ilyen ajándékkuponom, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor most ezt fogom elolvasni, mert a konténer meg egy brutálisan érdekes dolog egyébként a maga módján. És azt még nem tudom, például kifutunk-e majd oda, hogy a konténerből épített városok, meg a, a lerakunk valamá két konténert, és akkor az idegenes kutatóbázis, hogy az művészeti tér, vagy... Vagy, vagy éppen szennyezés már leesett a hajóról, és ott úszkált csendesen, mint egy Gibson regényben, hogy ezt majd megjárja a könyv. De már ahová most elvitt, meg ahogy most is segített elgondolni dolgokat, már amiatt megijáta belekezdeni. Jövő héten hogy megint lesz róla szó szerintem, és a díjra be is fejezem. Üm, ritka az ennyire jó dokumentumregény. De mindig olyan jó dokumentumregényeket hozom. Annyira jókat írnak. Tök egyszerű. Jó van. Még akarunk a végén valamit mondani, ami lehet így buszologni, vagy megsérteni valakit, vagy valami. Nem, szerintem örüljünk csak egyszerűen. Oké. Okay. Hát akkor örülünk. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.